الحمد کہ جنازے کی سنت دے کر فرض دے بخاری کی حدیث سے لی تعالی منہ سنت دیر پارا منگا عبداللہ بن من عباس وی دیر پارا می د الحمد وی لا کی چتا سو کوی شی چتا سره سنت دی نہ فرض کی بیا څه کوي او ذات دا, دا حدیث کی دا راجی منا تو منا ام کنا کن من کی دحیچا کیا جل ہم نہ انوں نشتو یوسڑے جی الحمدللہ الحمد نشی دولے آغا جی بگید الحمدللہ موسو جی نو مسکی یوکنہ حدیث راجی اوسر صحابی را دے کہ ہمبرے صاحبط والسلام دولے یارسو الحمدللہ مے لے چوکما منو جو کنہ منو جو گوی چھب پھکی وایو اے سبحان اللہ الحمدللہ والا اللہ اکبر داوے اپن انشاءاللہ مجھے تقریر نہیں گورا کہ ماں رام شیخ ہوتا دے کی تا گت سکی دیم مان کټاوم کینو دا راتوایا چې دا یو سره د واجبې دا مودریکو رکو دي رکو کیرا ورشي دا کیرا ودان د دې겠죠 کېزه هه صحیح حدیث ته موږ کوم کوم صلات کې یو سره د مسجد امام سبا سره مسجد مونږ کوي زو شات علماء نه شابه دې څنګه پوزرامات شوو بنا راخلاص دې الحمد ختم کړو او شروع کړو یا سوره یاسین شروع کړو زو شات ولاره مسجد مخکې شوم زبته کو هه الحمد بده سره شروع کوم کنه چې دې کوم د رسول ته دس آره باشی روکو ایلی که دسی تپی آنگاز ون ترکان خودره شوه آو جی نا ابن معجی کی رازی تا امبر اصلاح مآخری مرض وفات شو مرض وفات شو آو کل چل رگ سحط بیاموند رویت منزتا دو دویو کسانو منز که عباس رزیلان ہو آدان انگی علی رزیلان ہو آ ا په دې پاتې نو ا فالسه بود او عباسه وو مې چې په amongst amongst او چتکړې دا شرابسته او سفت چورسو کنه اب اب بکر رجم پترن کی کیناسته اب اب او په amongst پناستی وس نو فقرهه دیواده په نماز کې amongst کیرا شوک من هيس علیه قراته ابي دا هغه زیننه چې کوم زه سرکرات را رسیدلې وو مله هم بدل سره کنا دا ابو سرکرات باندې اکتفا کړی دا که فاجحه وی لازم یې مفتدی لپاره هم د ایمان کې رات کافي نه وي نو په اماره سو فاجحه به شروع کړي وکنا مفاجحه دې درسره نه دی شروع کړي د معلومه دا شو من کان الا امام من کان قرات قرات مقتدر پارا قرات دی. پوشید کنا اوست دلتا یو خبر امام بخاری رحمد اللہ علی کتاب لکلی دی جوز القرات خالف الامام پرنو باندی چه کتاب دی؟ پا داغا نوان سرا امام بایی ها یو کتاب لکلی دی؟ جوز القرات خالف الامام جوز القرات پرنو سرا نو داغا کلی کلی دی یو دی لا شاء الله تعالی ملنه من القران داري دغه نام دی د عبد الله نام دی دعا الله ان شاء الله یا دایز او قران خوستمه دام چره ام دی او داري الله صل الله علی محمد دام شیشو دعاړو مو مدي امام انته می جواب کوي مجماۃ الکتوا دریشتن جلچی امام انته می په امام بخاری باندې کی شخص ردونه نیوڅ کړي نیوکی دا دونه شوې له بیا د میراځه وڅله نیوکی کړي نیوکه نو ما که پیژنې ها موخزای کوي د وی امام بخاری ته وی امام انته بیا کټا چې دغه مدرس را مطابق دلیل تام د دې په فاریکی پکاردو جده حدیث تاسو کې بخاری کرا وړه بخاری کې وی او عام حدیث ذکر کړي صلی الله علیه وسلم په کتاب ژوند کرا کې کی زور لا ګولې زور لا ګولې دې زور لا ګولې کډه مسئله باندې په کار تا چې دا مسئله تاسو کې ذکر کړي بخاری کرا وړه بل ادا دا یا به وري یو عام نصوسو باز وي عبد غیر نصوسو باز دی دعاو د عمومین دعاو د دا تود مشتبې کی برابر نه دی کې برابر دی یور موصوسل باز دی بلان غیر موصوسل باز دی عام موصوسل باز دغه داوی ځان نیوته دریو پوری پوری احتماله تخصیص ته اصول لري کنده پوری دریو تراله سېدو پوری دزی په تخصیص کومه اما غیر موصوسل بازدا ځله په خپل محدودې وختوی دی یو کېند باقی دی په دې نشته تخصیصاته دښته دي الله صل الله علی محمد اللهم يا ترا دا لا دګی تاسو ساتي دا مو مخصوص شو څوک مخصوص شو یو پکی چې ګمنه یو مټرکو روکو دعا ام دارګی چې ګمنه سره مسبوق د دې د دې نه او د ان صلادو جنازات مستصنم شو کنه شو نو ماله نه دا چې دا مو محسوس البحر زالی و دا غیر محسوس البحر دا قطره بی لحاظا فاتحا خلفل امام چکنده امام پسی شاده چه الحمدلسته فرض نده روکم نده باید چه شو اه واجب هم نده لفلای پر واجب نشو کنه چه لیوانه ده او بعد شو سلات کی جهری منزونه که خونا شری منزونه که بچه حکومی امامینو تیمیا وای شری مونځونو کې الحمدلله دغه نه دی دا فرضونه دې واجبونه او مستحب دي نو چې ده یو قول د امام محمد سیبوند دی چې صلاة سجودی مختدی الحمد بووی امام کوي ولی ascii کې نه څلون نه کوو په لور اگر کوو نو له یوم زکیږي اگر چې مونږ یم ولی مستحب کوو شو کنه دکا نظر زم نظر دے اگر که امام و حنفاقو پدر بانیام قائل ندے ولی و مسلم کی یو روایت رازی باب سجود صحوات یا باب سجود اطلاوات کی امام مسلم یو حدیث راولی لاتا ابن اصار پر روایت سرا د زید ابن صحابینا رضی اللہ عنہ در زید رضی اللہ را عنہ یو روایت پیش پردے سنو پیش پی و اللہ قرأتا معا الامام فی لا قرآن معالی امامی فی شئئئن نشت قرآن امام سرا فی شئئئن مانتا با حس مبدن کی که صلاح تا شریع وقتی جاہریوی داد چا مسلاح امام ابو حنیفا و دقا دیکی گولا چکل دی حدیث ترو رجزید رجل اللہ عنہ فرمائی چسن نشتا لا قرآن معالی امامی دیوی جدا قول شحابیلی قول شحابیز منتو پارا شی کیدله کله چې په خپل مقدس او خپل صاحب سي حجتي او کله چې زمونږ د دلیل راشي نو هغه د حجته نه د جدي سره دغه کې موتا مو تاګي د جدي راځل نو نه چا پستر او کړه چې الحمدلله سر څنګه دي او شو هغه توچ نه می مها که ما کیو نو ی دیمه کړه دا غره پرځري کافی د شافي دې کرا دران کې د قریوا د عبدالله بن عمر صاحب نوم دا وشي نه امام علي صاحب موتا کی عبدالله بن عمر راځلانو بکرا قال <سؤال> امام نه کوو عبدالله <سؤال> بن عمر چې کله ژوندونو راوی د حدیث رسول <سؤال> دې دې استاد دې مختضا دې اجزمن دې بارځم نه نه چیرته خلق دا در ایمه مسئله و اخر در ایمه مسئله شو در ایمه مسئله دل تاکی ماو ایلی چه احمیلو سلداته و روح ایلی چه نمو دار سومت <تس> امام مالک رحمت الله علیه و دالې امام رحیفہ دواړو دو دا مذهب د شامی نور وای امام احمد بن حنبل امام مذب او امام شفیع مذهب دارې چې بزرغه وای هغه په دې استحباب قالو ګره په فرجیته او رکنیت نه کې قائل ديږي چې له پاجایې چې په فرجیته او رکنیت تو گناه عادل تر څره سره مستباب او الاولیات کړي زممن دلیل دارې او هغه وایل بن حجر ځانن نبی صلی الله علیه و سلم قالا فقالا آمین و خفظا بحاظتا رو و خفظا بحاظتا رو اواج از اکر اواج از اکر اواج از اکر کلا تک او رو کلا ویم کلا مختلف شاہ تک کلا کلا او رخا او اس پر دیکی او اطراز دار ہے ابن قطعان فاسی ویچر دلتاکی چکم ننو حجر ابولان بس مستور الحال ده جواب دا لپتن لګي جواب دادي چې مجهول نه ده بلکې معروف او سقه ده حافظ حجر تحزیب تحزیب ابن حجر وايي تهذیب التہذیب کې او ابن مروان وايي کوفی ده سقه ده مشهور ده خطیب بغدادي و کونه سقه تون او درقدری دي د حدیث صحیح کړي دي او ابن حبان په سقه ده تابعین کې ذکر کړي شوقانی نه لوتا دویم دوا سوا دوا د دو دو شریکی وخت ته او حافظ وقاله انه سقه تون وقيل له صحبه و دا مدام مش مشهور نه لري مجهول نه لري barki ها چې قاعده دوی مترس په دې خلقو دا کړي دي دوی امام ترمذي په دې اعتراض کوي امام بخاري ویلي دي چې سفيان دالتکی فوج ابو لंबा سوری او یعنی شوباته شوی او سفيان شوی حجر ابن رمباسوی لحاظه در شروبه چی کم دیران دا خبرش دا کم زور دا توی نشی شروبه چویکن دیزه کی حجر حجر ابن رمباسویificar سفيانو تاق ابن رمباسوی زوق دا خطاشو نو تجوابه کچه ابن رمباس بردیر یو لقب دی کنید دو رو زدیر یو سری دا پا حجر ابن رمباس بردیر یو ایبن الانباسم ۦ ۦ ۷ ۦ ۷ ۅب۰ ۳ ۶ ۶ ۴ ۱۶ ۾ ۷ ۶ ۳ ۶ ۚ ۱ ۶ ۶ ۚ ۶ ۶ ۳ ۣۚ ۴ ۶ ۶ ۶ ۸ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۚ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ە ۷ ۚ ە ۶ ۚ ۶ ۚ ۸ ۶ ۚ ۶ ۶ ۚ ۶ ۶ ۶ ۚۚ نو ده امام صوفیانا ای نورانباس ویل بلا بلانباس ویل ده دلوک نسکی ستا روز نلدی دری وی دل خطا شویده که هلقمه منسکی زیاد کرده ده اوستانا که هلقمه نشتا ده صوفیان پریواید جواب توکا چم دقا روایت تابو داود تحلیسی کشتا حدس ناشروبا قال اخبر ناصل ما ابن کوهیل قال سمیوتا بران بس قال سمیوتا القمای ابن وایل یو حدیسان وایل وقت سمیوتا من وایل دی منسی واسطان ثابتی او دارنگی جگنن نگد واسطان شتا ننگشه القرآن او ریدلی دی بزاد او دو چال پو واسطان او ریدلی نا, نا. څو څو واشیدی یو ملګری مونته ویل په روان څنګه د ما مستور او ما سندو پاروش علی می ویل واه خو څوک علی نه ویلا سند کنه مون ترجمه د قران ډیر خلکونه کړي اوبو د شی قران نه کړي او بیزات مونږ شی قران نام کړي نو کله کله به مونږ وایو چې قرات القرانه عن الشيخ عبد السلام وقاله شيخ محمد طوير رحمه الله نو دا سند شګونه شې مې شیخ عبدالسلام او کله کله زویم جہ قرات القران على شیخ محمد طاہر رحمۃ اللہ ولید کی چوب دا وی نشی دیز کی جگم نہ پلانی مولانا سیف قطاوی شوزہ پیوری روایت کی عبدالسلام ذکر کرے تو بلکہ نہ ذکر کله دا پوا است اتر ما اورد لینوس لیوانے جگز کی کوما ہا کہ ما شیخ ما بسو ذکر امیشا ار وقتی با توب می شیخ عبدالسلام رحمه اللہ ایچو گناہ گاری بہنکا وای ادا شیخ جواندیتا ام کل اگل خدای دی رحمه اللہ شیدی ایک قل داغونا داغشی را توب اکتائیب شی رحمه اللہ او کل کل با داریک چکم جنا منگا چانن اقل کو شیخ قرآن نا دلتا وینه شی میسکی القما کله واسطه ثابته یو کلمه ثابته دیگداتوی ترازد ایمان بخاری تا وایا وینه شی او صدرو می ترازد دا کړه വൈദ്യته کې شربا خطا شوې دی وله سفیان ماده بیا سوته هو نقل کړي او شربا چې د حفظه نقل کړي زویما پدېږي چې خطا شوې دی ویده، که شربا چې نقل کړي حفظه وای او سفیان ماده او له حاضر شو داسې دلیل اشربا امیر المؤمنین چه حدیث بگونه ده, ده. اشربا چکننه احفذ و سفیان ندی په متونو کې کنه ده نو چې کله اشربا په متن زه حدیث کې حفظه وای او سفیان مدو وای نو هیڅ نشته مد ما نه لېفو ګت کول او امین احفذت ما نه شوا اواز ورو کول د مدو د حافظ بیس کڅ نشته وای تزان نشته ده شته نشته تزان نشته ده اگر دکوات کی شربہ مقدم دی شربہ چې دنه فشربن په متونو د احادیث کې خوشربته لري امیرالمومنین سره حدیث دریم دلیل د احناک او الی الرحی سره واسره او امام مسکل پیغمبر سره او کله چې د مازور علی مولا ظالم ویل او امن ویل او واسو کته کو دا دریم روایت د حاکم او ذهبی پر واسره هغه وای چې صحیحونه الله شیتی ما بوخاری او مسلم په شت صحیح دی دریم دلیل دل د دل دل دل دل دل دل جل دارقطنی جلداوغ یوسرو ويشتما صفحكي انوائل من الحجر قال صلى الله عليه الصلاة والسلام فسامنت رحينا قال غير مظهوران والظالم قال آمين و أخفى بها صوته اوازي چك وروك دليل چلرم دليل داري اهل بنزم دليل چلرم دليل امدغشان تا آمين چكم دينو امدغشان تا امدغشان تا احقام رحقام كليكي نو امنا मतलब दा चिकन चिकन तेनो रेल मजु बने वाला जलील तो उरेसी दन तवच वे आमीन वेनु और मर से नाम दा सिनाकली अली से नाम इमाम तहावी वे कि उमर और अली लया जरानी बिस्मिल्लाह रहमान वला बिताउज वला बिताबी बिस्मिल्लाह व बिल्लाह मिन दा आलिया और मर बचकवली गुरूब वेली गुरूब दा वरुलु सजदा श्वागम दले इमाम बुखारी अता नबी रबा फरिवा से जिक्र की دروجه د جامعین دروجه شو چې یو ور اول شو او در رب انتظار و خوفیا و خوفیا درګه پټ ونګل مجمع زوایت کې دین جولده دوا څو شپې ته بابل جاریل قران او کیف یقرؤو کې دا ذکر کئ عبد بن مسلن قال لا مخافۃ من اسم اوزنهې قبل غوطه وره کنه دا څنګه نه دا وشو کنه اې ثابت مراد نه خلق سره وېدل وی نشی خپل غوښه راځی او رضال مرادی او نه هم دا مشهور چې موږ وژدرو واظکر ربک فی نفസിക واظکر ربک فی نفസിക وی یادو ربستا پکل بځل کې یادو اټه نو امين به يا ذکر يا با دره قران کې درامو خفیا باندې حکم غري دي وذکر ربکم تذکرن وا خفیا کنا دې او دایې اسرائیل ها او یا ذکر دے نو امام راضی تفسیر کبیر کی لیکن در صورت فادحہ پر تفسیر کی روز کو آخر کی وی چا آمین زام پت وی مووی سوشی دے. اگر کز ما امام غو آمین پزورا سنت ملی امام ابراحان شعفی صاحب ذکر چا امام راضی صاحب شعفی دیکنه دے آغا پلیس صاحب امام آمین پزورا وی سنت لیکن وی زا پت وی مووی ذکر چا یا درا دے او یا ذکر ده دراهم پتکو المستحب ده او ذکرهم پتکو چلے مستحب ده ذکر بین دعوات سری والا لانیتی سبرونا ذرفان پا ما بین دعوات سری آدار کی دعوات جاہری کی تمرا ده سبرونا ذرفان تقریباً او یا چند لگتی دا سوابون ده این فرق ده پتشی او سرے وی او یا چند سواب ده او کرکارو ویل مصر احبه یوپ یوپ صوف امین تزول وی داود دلالت سنگه او دانه اقومه اقومه باقشه ایم وقت لاشتا اوه با تکیه داوه ابو داود راضی و روایت دابور رسدنا اقوه قول امین فهمبار سانته وی بلد زولین اوه بلحال تا امین وی رفرا به صوته رفرا به ابن ماجه ایم راضی حد تا یسم حال وصفی الول <سؤال> <سؤال> فیر تجو به المسجد جماعت بطه که دس ماسه با سم بششن نو پڑی سنت کی مشہور راوی دے بیشری بن رافر اللہ مزی لئی ناس گر رایا کی لکی چا ہوا رین زعف والبخاری والترمیزی واندی صحیب احمد وابن معینا وابن حبانا وقال ابن قطان الحدیث عل اللہ السحو ابن عبدالبروی کتاب الانصاف کی اتفقو على امکار حدیثی و وطرق ترکی وترك وترك الاحتجاج به لا يختلف العلماء عليه في ذلك حافظ النحرم لكي تلخيص الحبير كي هو عندهم منكر الحديث ما منكر وين نظر دلكيدلشی یترجب به المزيد حدیث وذکر زید ده چدل تا څو راغی بشرب بن راچر یو دیم دلیل ابو روي كان النبي صلی فرغ من قراءه من القران را امام داوود کو د انساد او حسن حقيبوي صحيح دي او جوابي داد دي چې ساق ابن راهم پدې کې او راوي راغلي دي اسحاق ابن ابراهيم ملي زبريق میزان لړت ات اتقال اتدال کړي کې چې قالا ليس بثقه ابو داوود ليس بشيء وکذب المحدث رحمس محمد بن واني الطائي ليس ليس بثقه او جريبي انا بيدو تن محمد روا قال موشوكانه ساق ابن زبريق يکزي بو ابن زبريق دریم د دل داوی ار نو می منسان نوصلت خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام نو قالا ولا زونی او ما د خغب پسرب کی واورید کمزګی واورید خغب پسپ کی, کی. فصنیتو هو وای فی سبنی جواب په دې سنات کې اسماعیل می مسلم ده. دی ته دې اسماعیل ابن مسلم مکی تحضیب تحضیب کیوئی قال احمد من کرو الحدیث وقال ابن معاین لیسے بشے ابن مدینی وئی لا یکتبر حدیثو نسائی وئی ابن حبان وئی وقال بظا لیسے بالقوی حاکم ای لیسے بالقوی دا او مجموع زواید کیون دا خبر دا چدا چکا اندینو دا غده دا غوی یو مشهور لکن صہیب رواسر به موجب روا دانې تور قطری پرواسر راضی ان عبد الجبار بن وائل صلی الله علیه رسول الله اسلام اعلان قال امین رب اغفر لي صوتو اده کار خبره ده خلکو القمه باندې اعتراض کړی ده نو ځده عبد الجبار راغه عبد الجبار د بلر د مغنه تقریبا چېګم دن اوشکوب میاشت پیدا شویده شثمان مجلسه ده رزو څنګه د پلان نه خبر دا وریدا ناس سره ملاقات نه لشوې ال قمم ملاقات شوې د پلاسر عبد الجبار ملاقات نه دی شو پسمرګي شوې ده هدي زکه ځایف دي داوي ان باسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول امين فكثروا من قول کوي ها امين کوي نو نوجه امینو کوی ہا کو امینو او تزور کو لیو سره ټټ کوول دي فرق دی اگر ک دلته کې څنګه نو سره صنعت کی تلح ابن غین الراغله او جمهور محدثین دي سخت تزویق کوي لکه تهذیب قران لوتا رو غرا تهذیب پنځم جلد پنځم صفحه نه لوتا جلد دوه سو نههشم صفحه په دې کې جرحه مکمل نقلله دین د دې یو بر حدیث رازی درج و ابد څخه اوشر جماعه وای رسول الله صلی الله لم يحسدونا اليهود وبيشئ ما حسدونا بسلاس يهود په من باندې پدریسونه باندې ډیر څه کوي حسد کوي یو داغونه سلام دی دوی مامن دي دریم اللهم ربنا ولك الحمد ته نو کار بیا دالجه ربنا ولك الحمد جن په زوره سړی وای ولي چې يهود په دیامڅيږي خپه کوي نو يهود په خپل کول باندې د ځم په زوره او اس پا غم دل <سؤال> زغودا دي رمبر سوم بچکل ولا ظالم قالمن و را فربي هو صوتو په دې صنعت کې بهر سقارا غلي دي ايمان دارغذی په خپل وېدا زعیف دي ايمان دارغذی په خپل جګنده هغه زعیف کړئ نه لوتار کی مجمع کبیر تبرانی په اول سره د سلمان نه مفروي حدیث نقل کړي ر خدا حدیث هم کی سعید ابن بشیر دي هغه راوی په دې کې زعیف وو یو بل خبري تا وښي پیغمبر صلی الله علیه و د مؤمن تزور کړی دی څنګه او اذا امام بخاری دغه د دلیل شي امام چې کله والله ځان متاسعه کوي امین نو فجر بیا امین نشری د غزې په هیڅ حدیث نه صحیح کی نه ضعیف کی دانشا چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشاته مختدیانو تزور امین ویلي او صرف پیغمبر زو نه داری وات ومنقل دي او دا هم د تعلیم دا پارا دی حافظ منو قیم وی کلا کلا پیانباز سوامیو دعا پذورا لوشتی چه دا پارای دا مختجانو دا تعلیم دا پارا دا تعلیم دا پارا چکم احیانان کی یون آغا سنت نشکی دلی آغا صرف بیان جواز دا پارا کل کلوی دو لہذا آمین پذورا ویلو تا سنت نویل کی گی جایز دی آ سنت چا دی و چیو یل دی زګه د امام مالک صاحب او امام ابو حنیفه رحمده الله مسلکوم دایې چا امین په پټوي نو زګه موږ امین څو ویاره پټوایو او کزرو په زوره وای کله ماخه نه قلاریږي وای جنو وای نشي اختلاف مباح وای څوی فو هغه اختلاف نه پادې هغوري یو مسله ست خپل راجح هم راجح دوه قسم دي یو راجح دی نفسي دی یو راجح دی قیجی دی ښا یو راجل بنافسی بنافسی دا مسله راجل یو کوي وی یو د پخپل مرجونې دا مسله خدای زوی د وژنې ته وګرځي د غېز د وژنې ته وګرځي را کووم منم چې دا مسله مين په ویل دا چې د راجل دی لیکن د غیر د دا, دا پټ ویل راجل دی راجل د غیر دی دا جواب تسلیمی وی غا بلفظ او تقدیم ته زووم ما خو بیا هم امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ او باب قائم کړل باب دا دی چې کله یو سړی یو مسلک باندې قیدل چې دا راجح دي لیکن د فساد او د فتنې د بې اتفاقې خطرې ته پیلا کیږي نو بیا دا هغه څه کوي هغه مر هغه راجح مسله هغه ځل چې د دې په نیند نه پری کتاب في النلیم کی امام بخاری و دا حدیث پیشکڑے دے وتر اللہ ان قوم کی حدیث واحد بالجاہلیہ لہدمت البقابه یا لنقلت الكعبہ ولجالتها بابین کہ چیتہ استاد ان قوم نبی مسلمانان نہ ما ماں بیت اللہ سے کڑے اے دیوالوں دروازي منو لے جو کڑے لے او کسے دا شوکما مستاق قوم جو گرے زمن گتو بیت اللہ بنیاو لاس کرے کہ زمن لاس پوری کله چې دیو نن سبا وو پوری کړې لاس کنه جمعتون ورانونه باندې لاس پوری کړې او هغه د دې چې جمعات چې زره جمعتون حال بدلی دی ورانه بنا د ویل قبلي بدلی دی قبلي دی بدلی دی نو ټول جمعتون چې کړي یار وران پر په یبه خو بار سرت راځو هم شیدنه راځي له غیري نن سبا د دې چې بې تفاقه نه کول کو چې ون خل اسلام صاحب په جامینو نو پدې چې کوم د نړۍ لپاره ولي د نورو باندې مکاټر به تماشا کوي او چرچپ به کوي او موږ خپل میسکې د هغه شندن ختیا څکوو خو یې د نه صحابه کرامو په کوم انداز کې چې اختلاف کړي په اغه انداز کې اختلاف وشي د امت رحمت ته دا مو تاج کې کوم اختلاف کوي د خدای عذاب دی او هغه تاجونو په دې کې لاند نه خپري وځو نو دومره خپل انداز کې به موږ مسله خپل انداز کې به بڼو انداز اړو نه یا ان الكتاب لا تبلغو فی ته جنګ ته دمره زیادت نه کوئ استحبابی مسلې د سنت درجه مور کوئ او سنت د درجه وجود درجه مور کوئ وجود د درجه لر جنور فرزيت درجه مور کوئ په هیڅ مراتب سره پیژندل دا ضروری دي د زکه منګه دا خبر وکړا چې امين پټویل سناد ده او ذبی الله پټویل دا سنت عمري دي دا سنت حيدري دي اني راجرام دا څه کولی عمر راجرام دا این وګرے قبلہ مثلا امام مالک صاحب المدینی دے کہنا دے ها اوا مین بیاںوں نے کہیلا ربلہ دین بیاںوں نے کہیلا صرف دے تکبیر تجہمین علی وا بوجے ربلہ دین بالامام مالک صاحب نو دے کہیلا کوئی نہیں او امام بہنفاقم دے دے دروازوں نے او که فادر خلافت علي رجلان هو ته د دوه ورو دار خلافتې مې څنګه نشوي نه امين څنګه شوې دا نه راکولې دي شو نو معلومه دا شي چې دا او لاونه دا راجو دي زګمن غوډې باندې او چې نه راګلډن کوو انځه امين امين ورو کوونه دي راکولې دي شو ته به تاحیما کېونه دي پاو کې تفسیر نه ګځه واخد نشته بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك العلم لنا إلا ومعلمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري وآسر لي أمري وحب الرقضة من لصاني يبقه قولين سوره الفاتحه کې موږ خبر کړه وا چې دا سرت په شروع کې څه خبره موږ کوو د پاره د فهم د دې سرت اوله خبره د دې سرت د مثتي سرت سره مناسبت سره د دې اند ترتیب سرهقم دی او دریمه خبره د دې سرت فضایل اشتاق نشته څلورمه خبره د دې نمونه مختلف دي قیونندې بیا د اړې او د تسمیع بین زن ده سورت دعوه چه ده سورت محصدی تکی او بیا د سورت خلاصاو حاصل چه شده مشکلات او دارنگی امتیازات چه او ترجمه ده سورت سورت بقره د مختی سره چه سورت فاتحه ده, ده مناسبت یو د انده ده, ده, ده سورت ترتیبه اور دریم منګل چې د دې فضائل او څلورونو خبره ده چې د دې آیا دا وی وجا وجتسمعوا طویل انزم داوا شپګم خلاصا و ام امتیاز اتم مشکلات د ماشی سورۃ مناسبت د سورہ فاجح سره د دې حضور سره یو وجا منګه دا دې تدبیر کو په مناسبت اسمی سرا ربط اسمی سرا ما چې صورت خدا خبر وای یا کرا بول وای یا کنسایل په دې صورت خدا خبر ده چې لا نعبود البقره دوغای بدل نه کو بیا صورت چې عمران خدا خبر راځي چې ده به اسرایلو پښاندا دې صلی الله علیه وسلم مرګرو پښاندا دې صلی الله علیه وسلم نه کو لا نابدو الا عمران مسل نصارا بیا سورجیساګه حقوق البشر یا حقوق العباد نو په حقوق البشر کې د ټولنه مخ حقوق د کنذیر خلق ترا کول په کار دیو نو چې نو حقوق حقوق د حقوق بشری چې کوم دي کنه اني و نوجه حقوق النساء نو خلقي حقوق بشر په ماليكي په افغانستان دي مسلمان چې څنګه زه حقوق بشر لحاظ کينو کافي دومر لحاظه نشي کولای په صورتي النساء د ټول حقوق البشر دي حقوق الیباد دي د حقوق الله په کې استهقاق سر چکم د احکام درای احکام بینه رای ورایت اغاز کې دي هر کله چې موږ حقوق الیباد او حقوق الله کو کورکر نبی ام صحیح اللہ <سؤال> در رحمتونو د بارانو الله <سؤال> اوم جل <سؤال> الی ناما الی تمن السمای کچل تمن حقوق الله کول بات زیکړلی اوک بارانو نو واړو د خدای خو خدای قبل یو کنه قبل یو دا خدای خو نو دا کو دا اللہ قل رحم دے گنی مسائق بیا نیو اللہ منزل علینا مائرتا من السماعی بیا سو دا جانرام کی دا مسئلہ دا یا اللہ پاکا زمنگا قائد سمکی یاسین چھ دڑنگارو پرشانتنا شو نو بیا یا اللہ چمرو شو کنا ارافیانا پرشانتا چھ گنا بینا بین قواما او خصوصی اولوی مقامن لراکا نو دیتاوی ای ربت اسمی ربت ظاہری يومناي راد ديتو جسر ما قبل سره اغطو سوجه سره دي اول وجه راد دادي مخك صورت کي الله وحدانيت په عنوان سره ذکر والحمد لله رب العالمين ودي صورت کي په مختلف عنوانه سره دا مسله ده, مسل ده. الهكم اله واحد يا ايها الناس بذور ربكم الله لا اله الا الله الحي القيوم لله ما في السماوات وما في الارض نداه مختلف عنوانه سره دا غيوا ده كما ممسلہ دا, دا اللہ وحدہ نی اللہ یولے دیاں محکی صورت رب العالمین دا لفظ کہو اللہ رب العالمین دے رب العالمین سنگرے یا ایھا الناس عباد ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اللذی جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءً فأخرج من الثمرات فلا تجلل لله عندان انتم تعالم درافتفسیر پر سورۃ کی دے سرائے سرورت این دریم ربط دریم رب دادہ مالک یوم الدین اللہ مالک دے تو روز قیامت اسبات قیامت تجے صورت کی اس اوپر سورہ کسرے بتفسیر سرائے او بن لبدا او په دې سورات کې تفصیل د عبادت, اغا دا دا دا تفصیل دا عبادت دا دی اغا ختم د منځو د ورځې د زکات او د حج وغيرها تفصیل د عبادت او جتنا دی او په مخک صورت کې ویلو یا کنستای نه په دې سورات کې دادی وسته اینو بسبر او صلاته کده د خداینم مدد واړی بسبر او کات مصیبتونو کې اوموزن دې کوان الله به سندات کوي ما کې سورات یه جنا سراط او مستقيم ننګه مطالبه کړل الله نور السراط المستقیم په دې سورته دا دی کتابو سراط المستقیم دا غو قرآن دی کوم سراط المستقیم واړې غوړه دا, دا قرآن غوړه هه بل طرف ته مزه هدل د خدای قرآن دی کلام ماشه سورات کی په دې سورات کی د مناملہیم دی ماشه سورات کی غیل موضوعی په دې سورات کې دا غو مستی صورت کی والا زالینو پا دی صورت کی دراغو وضاحت ده پا دمرا وجوهاتو سرا دی صورت ده ارتباط ده مستی صورت سرا معنوی ربطو ندی ده زکر صورتی فاتحا پارون نوویلو دا کو منظر ده مطن ده او صورتی بقره ده کترو قرآن ده دا داغیر دا پار شرحال وضاحت ده بس ده صورتی فاتحا تفصیل که پدی که دا ده ربط د صورتی فاتحا و ده صورتی بقره او دومه خبره ترتیب د سره ترتیب د دا صورتې بقره دا مدري صورت او په ترتیب مسااف ک دوین شوو په ترتیب نظلیې وا چ د دصور چې مافف نهرو د په نزل کې ل الماففین د د صورته نروو د راغلی دی نو دا د ترتیب د او درمه خبره چې د لکنومڅومره نوموندي نوخ د اخته خبره صورت بقره پدې کې ورستو د بقرې د غو باس راځي چې يهوود به د غو بندگی کوله الله وی چې ما ورته وی چې داس تاسو خدای پخپل نه ستګي حلال کوي چې په تاول کې د دې د تاسو غو ته ځوې دوه نو غو ته ځوې ح خدای وایي پخپل نه لاس کېمنو چې ګي حلال دې د طارق چې تاسو د مابود توهین تاسو په لاس باندې وکړي نو تر څو در چې تاسو د دې مابود توهین تاسو په خپل لاس نه کړې کنه تاسو ته توبې څې اعتبار نشته تاسو توبه تر بوبو با ته کو توبه لري اعتبار نشته تر څو برج تاسو په خپل لاس باندې د اوجاله کړې نو دا بقره نو د قرآن د سورې د قرآن قاعده دا چې د یو مجموعات صورت نوم په یو خاص جور کی تسمیه د کله په دې سره دی توهید تسمیه د کله فى اسم دو جس سرانو مجموع سرات مصماشو پى اسم دو چا سرى بقره سرى دا ده دیم نوم ده او فضيلت در سرات سرى فضيلت در سرات بقره حضرت بره دره درانه راوی ده اغوه زب پیانبره سرم تسرم ناسم ما وارده پیانبره سرم با تعلمو سرات البقره یاد که استاسو سره بقره ولی فا انا تعلمها برقتن. دیدی یا دول چه ده گورا فین ناز لو برکت اند دی یا دول برکت دے وتر کا حسرتن دیدی پرخسل تلاوت نہ کوا حسرت او ندامت او پخماندیہ ده او عذاب سبب دا عذاب گزی ولا یستجوال بتلتو نو مسلم پری واسرہ حافظ میں کثیر حدیث نقل گئی نو پرس حلق او دارن کی مشرکان شاعران جادوگر دیدی یا دول طاقت نہ لری زید یعلو طاقت نه لري عبد الله بن مسعود واي مامن بیتن تقرو فی سورت البقره دشي کو نشتا په دنیا کې چې سوره بقره په کلوستل کېږي الا مگر خرج منو شیطان ولا حضراتم شیطان به وزي تختبا وقاله او دس بنټینګي وقاله حضراتم او دس بنټینګيږي شیطان وقاله زرا اغانا اوازون از یا تختیوهی دادو دید سوره بقره کماله وقالا اینالی کلشین سنامن ده هرشی سنام شده ده هرشی چشتا گوبشتا ده او اینا سنام القرآن سوره دل او سنام ده قرآن چه ده سوره بقره ده سوره بقره ده قرآن کریم سنام چه ده یو ده اگه کدام شتا خالی ده نماردان وی یسمیھا فسطات القران روحمانی وئی دیتہ فسطات القران هم وئی چوتو وئی فسطات القران نو سورہ سنام قران وئی وئی په دې کې د ضرورتو سنام بحث دی په دې سورۃ کې څه بحث د ضرورتو سنام په اسلام کې چې کم سنام د الجهاد فی سبیل الله په دې سورۃ کې دا بحث نو سنام قران دې ویل چې سنام اسلام باندې سرې غري نو سنام اسلام سره ها jihad fi sabilillah و انا ذروه سنامهل jihad او فی سبیل اللهی ذروه سنام jihad فی سبیل اللهی وا و نو فاروق بابا څه تو وای د لرینا د لرینا چې پړک ماله می د والد غو وای دا اندغه چته هرینه معلوماتو پس او ګوب سره معلوماتي چا معلوماتي ګوب چثم راټو پېښه چې دا وایي دي او چې ګوب نه دلو داغت شي هغه وایي نو باز چې غننه دا غوانو من څنلري ګوب لري خو معلوماته دا شو جهاد په اسلام کې دا شه شلري لقد نر نر تو کو نشته شه ده او چې جهاد تو کوم اسلام که نئی نو آغابا منا گوای نو ار صوبه پی دانگی پا آغابان دا جو که وو منا نئی جونده یومی گوا کنن نو آغابا نیخل سگه ویان پیخیجی کنن نو دقا رنگی که مسلمانانو کې چې جهاد نوی نو دابد کافیرانو ته سلطه لانج جا او کافیران بندگاشان دا شرمائی نو این نا ضرورت سنامی او ضرورت سنام دا جهاد سره ضرورت و سنامهی د اسلام ضرورت اگر اللوڑ اسم حسا یاد اگر اگر زینت او دول اگر صرف جہاد فی سبیل اللہ دے او پس صورت کر جہاد فی سبیل اللہ پر سنامهی اگر صرف جہاد فی سبیل اللہ دے پس صورت کر جہاد باہستے پر تفصیل تریقی سرا پر دی وجبانی دی تصویر کشوئے سنام القرآن دا د دې صورت فضیلت چې عبد الله ابن مسعود ذکر کړي دارنګي بوریدار رجلانو ذکر کړي او فصاحت القرآن ومتویشو دې حدیث رسول الله جانو وی چې دا یادوي ګره داوا د وا صورت مقصد د صورت دی د دې صورت چې خبرې دي چې قرآن کریم الله ه سندو درل کې وای چې هغه کم چې مقاصد اصلیه د قرآن کریم جي ښه خبري توحید رسالت او صدقات او قران ایمان به یوم الاخره jihad او انفاق دا شپه وړ خبرې پدې کې په تفصیل سره موجوده پدې کې په تفصیل سره سر سر سر نو د غدی د بیا نو سورۃ تقسیم او فصل روح صبانی اول حساب توړل کی دریمہ حساب پر صلات کی دریمہ حساب پر jihad کی څلورو ما حساب پر انفاق به سبیل الله کی هر یو سانی ممد پر دا اول انفاز جہاد لپاره وی جہاد څنګه د رسالت د پیغمبره صلی الله علیه و سلم د طریقې د خرمولو لپاره وی رسالت او پیغمبرۍ سره پر راغلي صورت دعوه د سېبان قلاصہ او امتیاز د صورت سره نورو انتیاز دې سورتی لکادار دي چې یو غدا په کثرت د دلایل سره توحید دالایل پکښتا اادارنګي چې کوم دې نو په وقایع دا چې کومنه د بنی اسرائیل او یا دا دې دغه د نور چې کومه هغه وقایع د قباحت نه د يهودو د منافقینو اادارنګي د کثرت احکام په وجباني د صورتونو صورتونو سره من تاس ده دغو امتیاز دي مشکلات هم په زمونه ترجمه کی حل کین او الله مخ مووله له لکه مووله او شیو سورات ده او کی اعظم وی بل سورات اتول وی نو په دې سورات کې سره په تیوار ده لکه حروف او الفاظ سره دا د ټولو سوراتونو وجود ده, ده د زګ اطول سوره الجن فی القران اطلس سوره الجن زې نیم زره حروف په دې کې څهړي 3 نیم زې نیم زره حروف په دې کې داسې په بل سوره کې نشتا 8 زره دوا څه یوې کلمې په دې کې کوم کلمو په حساب سره په حساب سره اني 7 زره دوا څه یوې او 13 نیم زره چې ګم نه او یو حرس شکنده کنم الوستر وصرا لسنی که اللہ ور کئی نو دا پینزویش نیم زره تزر برکا پلس و بانی نو سو بشی اے نیم زره پلس و زر برکا نو یو صورتی بقراو یلوصرا اللہ کو اکبتالا صنع حجر و صاحب در کئی اللہ اکبر تو انیم لکی صاحبو ایک عرض چیئی دا ناو نا دم رب انہ جوڑی تو عرض چیئی دو انیم لکی دادا لکھ کاری سا پا دیکیا ابن اللہ ربی رحمت اللہ ری فرمائی امام قرطبی را غیر ناکل کئی وی ماد بازو سازان ناوری دلی دی چو وی فیها الف امر و الف خبر و الف نه و الف حکم پا صورت که زر احکام دی زر اوامر دی زر منحیات دی زر جمله خبریه دی نو پا دی کس رد ده اوامر و نواهی و احکام و اخبار و سره دا صورت, صورت, صورت ده نورو نا ممتاز ده العربی وایی چه باز استازان نمیاری دلیده پا دی صورت که چشه دی؟ الف امرین و الف نهین و الف خبین و الف خبرین نو پا دی وزوهادو سره دا صورت ده نورو نا م بسم اللہ احر آسرات مدنی دے گو رکھا سشیده سرات دے مدنی سرات دے آداتا سو با روستو وای پزے مدنی سراتنو کی سڑی خیی بیداری کی مدنی سراتنو کی سڑی سام چکنو سڑی نا سڑی جوڑای سڑی نا چو جوڑای سڑی جوڑای و یخشا آو فرپاسی گفی بورا کا چکنو دن اخلاس نشی دادا سمادینی سورۃ النخسیاتن دی نرمیوں کا چت سمو آیا خیر دے صبر کا نرمیوں کا داد مکی صورتن خاصیت مکی صورتن کی تلقین ور کی اور ترغیب ور تے صبر اور نرمی دل‌آگزارے دی دی دیشان ادمدنی دی سورۃ النخسیات دے دنگے رواغ لا دب دباوے نشی فقط المشرکین اقافا وقتلو المشرکین حیث وجدتموهم وقتلو المشرکین حیث سقفتموهم قاتلو اللذین یلونکم من القرآن من الکفاری قاتلو اللذین یقاتلونکم فقتلو المشرکین کافا كما یقاتلونکم کافا ولیجدو فیکم غلزا واجدد علیهم داد سورت مادنی سورتنو دا خصوصیت دیسے با مدنی صورتونه داده داد تا نوید چه چه مویا مکی دار ده نه نه نه مکی دار ختم شوید یلیس کالا نروس تو مکی یلیس کالا نروس تو مکی مکی دار ختم شویده اینکه مکی مکی دار که کنن و دا کشانتا مسلمانان بزلیلی تر قیامت پوری زگت نمبر سومه چه ایز ما و ماتیانو که تازو جهات پریخوسته گر پوتا بابا شهی جهات پریخوسته بیا بچه که پیران بر طول ده تا يوشی. لکه ماکی ډړی د چې خلک نور را غواړي چې راې کو ډړې نو د کرن کې کاافان به مسلمانان نه با په خلاب باې برټولي با او کږي او را غواړي یا به پرادونه کوي او زما بج نه دررا به نه قبليږي داولې من بغ یو چا به کرا مرض کوي بر یا نه نه تااس بډیر شي واللهکننه کوم غسا ان کا ووساع سيلکن سااس مثال ب دا شووي لکه سخشاب د خلاب او تاسو د لرونکو په بعد د دنیا محبته نه اوتی وی مر ببد غنی کله چې مسلمان محبته د دنیا زده نه اوت عمر غبد غنه نو قاتران په پاو باندې او کله چې مسلمان مر تمالونه ویلي دنیا ته دنیا نه نوونه نو هغه مسلمان دی او سم یو میاش لرل لري کاپيران بداغونه ریږي اماغه خدای دی اسلام دی اماغه دین دی اماغه یعوبریل دی دې صفره کوي نو درغه خو فرق د مسلمان کړه له په اسلام کې فرق نشته اسلام چې هغه زمونه کې سویل مو سم هغه وای الله چې کوم وعده هغه وا چې کله وسم کوي لیکن فرق په مسلمانانو کې راغلي دا زکر قران کی سورہ بقرہ کی دا مسئلہ وضاحه سره ذکر ده چې تاسو څوکي jihad او کې jihad ده بس براش وروسته نو شروع د نجات په دور کې به دغه ځکه چې قصه کې بمونګو شدیدې نجات شروع ده اغل پارا تہذیب الاخلاق قران ذکر کوي اگر پارا سیاست مدون ذکر کوي اغل پارا تدبیر المنظر ذکر کوي قران په پټي طرق سره د ته حکمت عملی وایي حکمت دو قسم ده یو ته حکمت نظری وی بلتا حکمت اعمالی دا حکمت اعمالی هم قرآن خی حکمت نظری هم قرآن خی بسم الله الرحمن الرحیم علیف لامیم دیتا حروف مقطعات وی دا قرآن کریم الفاظ شکم دی دری قسم وی یو ته حروف مقطعات وی دیمتا متشابهات وی دیمتا محکمات وی کله کله متشابه طول قرآن طويل شوی لري کتابا متشابه کله کله قرآن کریم طول تنهکمات او کتاب نوحکیمت او آیاته ثم فصلت نو ټو قرآن دځولل لري نوحکم ویل لري او کله کله بعض محکمات او بعض و نو تشابهات یو باز مقطعات نو الف لام میم دا حروف مقطعات نه لیسه وا په دې کې مفسرین بیا مختلف قوال نتل کوي چې د دې اي او تاویل قوله شي گنجائش د معنا د بیانولو شتاو ته نیسه د متقدمینو دا نظر ده چې دا والله علمو بمراضه الله خپل دې ته مراد باندې دلته په مراد باندې الله خپل وکبس او علی کلی ته پاره د جهان دی او قسم د کاټرانو چوبکول مقصدان دي حکمت د دې دراترو علی ګلو څه شه دي کاټران غلیکي الله پاک د دې وجدادا د قرآن کریم عربيجه بګی دي او عربي عرب چکم جنو خپل څه عرب ا عرب دای چهور په اته شروف دي یا چکم ننو زیات اوسه کم کنا په خدا تی کلام جوړی که نه جوړی او دا قران هم ځیا ته شروفونه جوړ دی په ځیا تی شروفو کې او څواله شروف هغه دي چې ما په سورته مقطعات حروف سره شروع کړی په سورته نه سورته دي په ځیا حروف مقطعات شروع دي او دا مجمع په حد مکررات سره دو څواله شروف جوړيږي څواله نیم دي کده دي ته 100 اته شروف نیم cei سورة 6 نسو حکیمن قطله سرر حافظ میکسر وئی نسو حکیمن نسو نون دے صو د ہ ک ف ی م م ق الف او ل م ه س ر مجمع سورة دا سورة شروع پجی نسو حکیمن قاتون لحو سرون دغا حروف سرا قرآن مصدر ده او دغه تاسو زا دغا کم حروف مقاطع سرا جه کم سراتو نمصدر شوئیدی نو ده دیه مانا بانی زان پوئی اکیزا که پیامبر سامدار زان جوڑ کلوه ده دیه پا مانا باتاسو پوئی شوئیوه ده دیه پا مانا جنن پوئی گئی معلوم داشو چه باز بانی تاسو پوئی پیدیاس تیر پا باز بانی نه دوی کړې کوم <سلام> شي ماشاءالله تاسو پوي کړې هغه له حاصل کوي اکر شي ماشاءالله نه پويږي الله خدای ته ولا کوي کنه اما <سلام> الذين في قلوبهم <سلام> زيغون فيتبعون ما تشابه منه مقطات هغه ته وای مولانا <سلام> <سلام> خمبچو شهید بويلي حروف مقطات هغه ته وای چې ظاهري او باطني معنا چاته نه معلومه شود الله دې پیغمبرنا حروف انه کلمه متشابه هغه چې ظاهري معنا معلومي هو حقيقي چا ته پتان نه لګي او محکمات دا وته چې ظاهري مانو مانمر را دوړ سي نه محکمات وې محکمات دي چې ماناخ ظاهري او مانمر را دوړ معلومي متشاجي عدالت چې مانو ظاهري معلومي مانمر نه معلوم او حرم قطا داږي چې مانو ظاهريان کته پتا نه دویم کورس دلته کې ده حافظه سن الله پانی پاجي تاريخ دغه دی هغه دا په تفسير مزاري کې داوي الف لام مين او دري نجر ومقطعات دا اسرار دي د الله رسول په مسي کې د رسول په مسي سړي دا اسرار دي نور څه په کړي نه نو اسرار دي راز دي الله رسول په مسي دوی مخبره دغه ده دریم هغه بر دادہ چې نه قران کې د شی معاملات ناراضي نو متأخرین دا جو تعویل کوي تعویل چې نو سنته تعویل کوي الف لام میم یو تعویلدار چې دا د سورۃ نمونه دي کوم سورۃ چې شروع په الف ده دا داغو دا غوڼه معنی دي وینوشه الف لام را الف لام میم او راغله دشي لکه من موتاز و الف لام میم پاراو کنه وایم الف لام میم پارا نو مدد دساعدة د نوم شوې یو په کولداري دویم کولداري الف لام میم د قرآن نوم دی یعنی قرآن نومونه چې دا نمونه دي الف لام میم او الف لام را د رنگه سوته دا او بل توجه دام کره رهنچه نا ده الله پو نمونه کی ده هر یو نمونه یو یو حرف راخسته یو نوری پریخیده علیک مانه الله لا مانه لطیف مم مانه مجیده اغنه ماخوز ده یا علیک مانه الله لا مانه جبرهی لا مم مانه ته ده ظهری تاولاد ده ظهری حقیقی معنی ده دیو حروفو نجی داگری چکا مخداقا مانا ده دیو, دیو ننا سعیق قول داری چو اللہ علم بی مرادی ده دیو پو مراد اللہ پوی ہی. یا سرن بین الله و بین رسولی الله د رسول پو من یو راز دے میاں نعاشق و معشوق رمزیست کرام القاتبین را ہم خبر نیست میاں نعاشق و معشوق رمزیست کی روانو کاتبین رحم خبر نیست خو مجدد الف ثانی الله مجدد الف ثانی وی دا د دې حروف راز و چا وچا دا ویله نشم دا علی فلام میم دا علی امراد قاف او عین صاد د دې راز او د دې اسرار وویلم ماته خدای را کړې خو لچې چې دا طويله نشم علم الاسرار راز څنګه نه چاته خصوص نشوي له کنه بس الله کو چاته خو خدای به غنی ارڅو پدې دا متشابهات الله نازل کړی ولې دي موکاتات نازل کړی ولې دي ما تاسو سره زوکر چيایم جهان د پال دی آیا چې کوم د کافirano د مشرکانو د تبتیت او د غید غلیکولو د غید اسکات د پر الله نازل کړی دي بس حکمت د رسول امتحان دی یا تذکر د مشرکانو دی اوس که ارتشي ک په ما نه پيغو کنه پيغو الف لام میم پر تلکوس اللہ نجرو ثوابم را دقیق نه راکې لاقول الف لام میم حرفن بل الف حرف اللام حرف الم میم حرفو یوزل الف لام میم ویل سراد دې ثوابن الله ورکه انسان تا کپمانه ک نو داتره ثواب الله را دېم تک د الله کلام کلمہ دار نو په دې تشفیر او باندې الله سننا جوړه کیږي ها ف ر ع و ن و ن ب انځو څو ابنه الله ورکه په دې خبره باندې چې وسړی فرعون ها د قران په تلاوت کې فرعون باندې تلفظ وکینو زه بنځو څو ابنه خدای ورکه انسان دا ولی چې دا کلمہ د قران دی ا کبار فیران و علیہ لعنات من وی کو نو یو خدای په هغه باندې لعنت نو وره او دلته تل تاسو کوم سره الله تاسو ثواب راکړئ په جاله لعنت باندې هم ثواب ولی چې منګم دغه سچینه په توجر ده د جن توجه منګره سره بوڅه ته این نسیح خیزیدی پیران خود ایکن کافیر دیگر خدای دعوی کری دا اللہ درازاد پارا ورسر زمین رسر کنه دا دشمنی دا الحب فی اللہ البغض لیلہ دا اللہ درازاد پارا بحق پارس محبت لرو دا اللہ درازاد پارا باطل پارس ورسر رسل رسل بغض ورسر دا دا گتا مسلمانی ورین نو علیف لامی ممدق اسی نو دلتا مولوی او کتاب دے حسامی شرح اتاسو با غیلی دا jira خبره کړي انسانان څو قسم دي دغه قسم انسانان ديول انسان څو قسم یو انسان دی چې هغه وسپارت ځان کوې کما دی چې پریز ځان نه پویو کما دی چې هغه پڅ پویو کما پسنه دا خیره امور او ساتو داخه چکه خدای په یکلې مغه باندې و پویګم وکم چې باندې نه پویګم الله عالم الله پویګي و من العلم انت تقول لما لا تعلم لا د کومه مسله من العلم انت تقول لما الله و من العلم انت تقول چې دا بو د شپ نو ویږي بازه پارصه باندې کار د یو الله کار دی مخلوق بیو ورس بنی بکری الله یفیتو من علمه <تكلم> الله اکبر تاسو عقب ای شه دغشی دا څنګه چې په وای چې په زان نه بیا مده واندې کنه له وامه کله نه دی اوله ډبل کول پکار دی دا په قدم اخلي چې په هر ورځ جوړه ډب نه ور کړی کنه دا څلو نه ای ان ورځ بوله ډبل کنه نظر مثال د ترو ته دېمه دېما چې په اګزان په یو موي هغه چې ګندنه څړي حق پرسه د ارتنا چې په څه په یو مابسن په انده حق پرسه لامه دي د دې مثال وای دا چې د لکه هغه اسه اصل اسه چودري ودريګي اکواجی سوسه باندې وخی چودري نو څړي هغه ودريګي د سړي چې په خيزه ونی چې او کوي منډه واه ایسه او چې کما سلاشي کنه کما سلاسه هغه ته وزيده او په ځابه باندې نه پويږي خو چې پازي کدام دي په کې یو هزه استه برخ زغلي که دومره پشادا منډه وې دا کما سلاسته دا څنګه یالي زېغم دغدي الله پرځزان روپیا او په هر څه په ځل د چا ته زمان کار دي ته مازر ول امل الذين في قلوبهم زيغون فيتدنون ما تشابه منهم اتباع فتنه وابتغاء ضلال والله يعلم المستور والوالف لاني موندا قبولینه ذالک الکتاب ترغیب ال القرآن دے ذالک الکتاب ترغیب ال القرآن دا, دا کتاب دے لارے بفیہ شکو شبنشت پدیکي اس کو رہی ذالک الکتاب دا ذالک اسن اشارہ دا مشاور نہیں غواڑی مشاور نہیں و بیدروڑے مشاور نہیں بیدولروڑا دغه درو تپت پاره دغه مرتبه ډیر بیدو مرتبه ډیر چتو نو ځکه کتاب دے نو مسالې کتاب شو ал کتاب ورسول راوړه موصوف یعنی صفت ده یا ذالک الكتابو مبتدا شو نبیا هو ذالک الكتاب دا کتاب د چې ما وعده کړو په تورات کې په انجیل کې په زبور کې چې محمد رسول الله لبازور قومانو دا کتاب د چې ما تعالی درک یا ذالیکا د هغه سوراتونه چې دی نه مخکې نازل شوي دي شپق اتیه سوراتونه د هغه سورات د کتاب دی ذالیکا ځکه چې ما نازلا یا ما نزله لیک من قبل هغې سوره دا چې دی کنه ذالکل کتابو دا کتاب دی ذالیکا اشاره شو یا معوته مخکې ته ما دې کړی دی یا ذالیکا اشاره شو اما چې څنګه سوراتونو نظر شوې ری یا ذالک فَتِبَاد مَصَائِد جثرا دار روان چې کوم مزامین دي د سوراتونو کنه دا د مزامین دا کتاب دي چې فرض کامل کتاب دی خلف لا مس کتاب الکتاب فرض کامل کتاب چې کتاب اللایقم دقه یو نور څنګه نو د کتاب اللایقا ندی الکتاب کتاب جامع ته وای جامع د ټولو مزامینو داسمان داسمان یو لم د ټولو جامع کتاب دا دی کاف ته بیچ په کلام عربی کراځي په معنا د جامعیت سره ځي کتاب صلات کتاب الطهارتي تاسو کتاب جامع د انوارو دی باب جامع د اسمانو دی فصل جامع د اجزاء د جزیات دی دغه کتاب او د باب او د فصل فرق دا نشي کوی کنه کتاب چاته وي تو مطلب د جنس ته لان دي او باب تو مندلاتا ناوه ده روس تو چکم دهنو چهی؟ او فصل چکم یو جوزی توائی نو ال کتاب جامعی و کتاب دهن لا ری بافی نشتا شک شبا پرده کتاب کی نو شک و ده نشتای کابیران نشتای کڑی کن ده کڑی پرده که نو ناوی اترهن یا دا جواب جوابون دعا یا خدا دی لا ری بافی انهو من رب العالمین تنزیل من رب العالمین حلیف <اللحف> الامیم سجده دا پا دیکی شگ نشتا چدا دا خدایت ترامن راق لیده دویم جواب لا ریب فیهی شگ نشتا پا دیکی مطلب دا, دا دی خبر پر مرد نای اثر ده لا تر تابو فیهی شگ مکوی پا دیکی دغه کیسه مکوې کله کله اخبار نه اسلام راضي لا تا بدون الا الله اي لا تا الا الله بندگي مکوې ما سواد الله نه کنه دلته کې اخبار په ما انشاء سره لا ريب فيه شذ شبږي کې هو هو دل للمتقين امدا کتاب هدايت ده لارخود ده لارخون کې دي چاله پاره للمتقينا اغپرزګار خلکو ته پاره الف لا ميم مستقل جملة ذلك الكتاب مستقل جملة دا. لا ريب في مستقل جملة دا. هدل المتقين مستقل جملة هل يوجد مرحباً كما ترى بعض المبتدى مقدر رو باسي بعض المبتدى شده لكذا الكتاب مبتدى خبر لا ريب فيه لا ريب اسم مقدم فيه مقدم في خبر مؤخر شو ترتب خارجي هم دخل سيدي هدن المتقين هو هدن اول المتقین دا ودن ټول متعلق شو دا مستقله جمله ده کو یو جمله بلا جمله پسې راځي خو مخاځه کې هر حرفاجب ضروری وي د هر حرفاجب ولې راوړلل نو تاسو په مختصر کې یو نو کتابونه کې دا ویل دي چې کله په مبیدو جملاتو کې کمال اتصال وي جمله څو حالتونه خالی یا کمال اتصال یا کمال انفصال وي یا شبهه کمال اتصال یا شبهه کمال یا تنځو صورتونه دي کا یو جمله چې بلی پسې راځي کنه نو څو څو طریقې دي تنځه نرازی، خب من وجه متصلی، من وجه من قطعی پیر پینزم صورتی با حد پراتیف رو بی کنام دلتا ده ده هری او دویم جملی ده اوال سره کمال اتصال ده زکر هر جمله رستنه یا صفت ده یا داغیر پار بیان ده نو صفت او بیان، نو بیان د مبیان جز ده صفت د موصول ده پار یکنه نو مستقل متحید وی نو پده وجه حد پراتیف دلتا نو نیزگر کردی زالی کل کتابو دا فرد کامل کتاب دے ولی فرد کامل دے ذکر چلا ریب فیح پدی کی شک شبہ نشتا عادی کی شک ولی نشتے ذکر دا هدلی المتقین دا لرخود دے دپار دپریزگارو خلقو کامل <تصفح> کتاب ذکر دے رہبر دے رہنما دے دچال پارا دپریزگارو خلقو دپار پریزګار خلق چې څنګه یو ځل هاشم پریزګاری حاصل کړې نو وو ده پر الله الله خو څنګه دې دنا سترادو مستقيمي دایي جوابونه شوې دي خو ما نه دا شوجلاله وي الهدان لیسایرین لتقوا دا هدایت كون کې د لار كون کې چاله را هر خلکو نرا چې هغه سایرین وي روان وي تقوا طرف ته اے مریدین چا چې د تقوا یرا دوي چاچه انابت پسلکی دو تقوی وی اغا خلقو دو پارا دا لار خون کریا چاچه انابتی اغا دا, دا لار خون کریا چاچه چکم جنسره رورد چه طرف تاییی تقوی طرف تا کنه درس قرآن ترازی مندل رازی اللہ بچه هدایت هم نشب کنه و قرآن بود تا هدایت کنه ودن مزدر حمل مبالغتن ای هادین قرآن زره قرآن قران حاجی دی حاجی او دن مزه زینا دروند د قبيله نه او کل کله چې نو دی د حمله مبالغتاه مستوي متقی وي چا دا متقي اوه چاته هم وي چې وسړې څنګه د شرک نه ځان ساتي متقيات وي چې معاشو نه ساتی متقی متقيات وي چې مباه نه ځان ساتي متقيات وي چې یو سړې د اشتغال به غير الله نه ځان ساتي څومره رتب شو د تقوا تسهيل کې نو وي تو تا مراتیو دی؟ یوه مرتبه خدا دا چه شرک نه با زن شرک نه دویمه مرتبه دا معاشیو نه با زن ساتی نه کبیره یو کسخی روی مرتبه مبهن با زن ساتی اصی نه چه دا مبهن کالکومه چه تا حرامو چه واقعی نشمان من الاله حرامها وانش دنبت حلالا فرعیتوها مستاجتن په وحیه تجمع تعالی دنیا تو خو جونې کانه لستاره په حاله مددت الیه یمینها فقتدغ و شمالها دنیا ما دلا ضرورت کړل را کای چې د دنیا په آرامتوب زنه پېږه ما حرام، نو ما ته خلاص راوږه ما او سر دا پلازمور له مات کړ الله تعالی حرام حرام نه معنا کړې ما اوس د حلال نمزان بچه اځنه چې په حرام باندې واکه نشن الحلال والمحرم ده كي مبين الحلال بين والحرام مبين وبين امم مشتبهات ومن تقى شبهات فقد استبر الدين ويرجه مشتبهات نظام ساعتي وشر ده قبل حرام نظام ساعتي كجا مشتبهات نظام ونسات يشكون يقافي قريب ديش بحرام متواقيشي دي مسالداجي دي مالتا بريش فون آره چمن دې زه په تاسو لپاره سرکارياسو لپاره چمن ساتلې چا چا په دې کې څنګه دا څوکړي داسې په باره کڼاتا پورشګنه او تورونه میخه ورې پریدي اودې کڼډاتور خاته خاته چې ګمندو نو یو شو شو زله بور دنګي خصوصان د ټلویزی دا د ټینګې د نن سبا د مسلمانانو مثال په څیر وو زو دي دا ولاګ ټینګې نه حلال ته ورونه څه دا عظمت ور وردان کې پاسه باندې ور وردان ده په یوه شو غنه ندغا تا د ټیټو بزو زمان ورته مسلمان دغری متقی <laughs> <laughs> متقی چاته وایي متقی هغه چاته وایي متقی هغه چاته وایي دا چداده حرام نمازان ساتي یو او اود ناشو نمازان ساتي د شرک نه د ناشو نه دارنګ د مباح نه هغه فرد کامل متقې دی چې هغه سره امیشره پاره په صرف یو الله سبحانه غیری رابطه وی استغفال د غیر الله نه کوي کچته په کور کې د خزو سره ګټه بولیان پزریږي الله الله دې او کچته دوره غريم الله الله دې او کچرتہ سبق تنا شوم د الله یادولو لپاره ده نو دا انې دا ځان ساتي د اشتغال به غیر الله دا فرد کامل متقیده یم په یونیشي زمونږ ا شاینا تماشا رحمت الله علی مشهور او بزرگ زمونږ په قایدینو کې دی غریک رحمت او درلدین اته الله سورج بیا له عبد الله شوری نو پزربانی د غیښه او خلقو د ډاکټرانو د حوالہ نو زره بابا چې نن دا غی الله الله الله الله الله الله پزربکی زغه الله الله ذکر بیا کو هغه ډاکټران ایران چې دسي مریضانو په دنیا کې مونږ نه دللي لکه چې دې چې نه به لکه زره کې كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله لا كل احيانه حضرت عشر علم فرمائ شبهان بالصلاة والسلام با دا الله ذكر پا حرشنكي قوة پا حرشنكي كان رسول الله يذكر الله لا كل احيانه دا غده متقی فرد كامل متقی آغده شغا اشتغال بغير الله نکئي نغدا متقی وئي للمتقين تقوا چې کومنه په ریزګاری ته ساترو ته وقایات تاسو دې ګټه دا موه یکانه چې دې کتاب مخوس کیږي نو دې امداری باندې مې یقین نه سه هغه چا متقی وای چې مې یقین نه ځان بچ کیږي ځانه انت عات ما یستحق به الرقوبه تا آشی نظام ساتي چې هغه سره سړی مستحق د عذاب ګرځي چې سره مستحق د عذاب ګرځي نو عمل نه کار نه ځان بچ کیږي په دنیا کې او په آخرت کې ایمان کرتوی در متقی مانا که من قاله قاله لله من عمله عمله لله سو خبری که خلو خوزه هم در الله در رضا ده عمل که هم در الله در رضا ده پاره دقتم متقی وی متقی پریزگار سو بده نو ده قرآن مثال ده خود داکتران دوائی ده که نه سو شیده اوز داکتران چکل مریض دوائی ور که دا د څه لګې چې ګوره پریس پکې ښه او که پریس دیونه ګوره د وېد फायदा درلا نه کوي بل بلته د تاسو نقصان درته سي وایې دا نه نو قران ووایي الله ورته وایي نو تاسو کا چې پورا قران دا شفاء کو دی فکر کا ګوره پریس به سره که پاريز ديونه که نو غارک بدي چی وان نازلو مینه القران ما هو شفاء و رحمت للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا متکی دا مثال ده پښکورہ ټیک ده لرهږي په قاپلا خوشکړه ده قطران اوسکړه بوکران کی الله په طریقه دلنا کې سره دا ولي وي نو هغه بیا دا جوخه کلکل وجود شی په مناله سفر سکور آدم ولد دیشه کیثره دجی دلالښته کې سوچ فکر کړه نو د قران حقانیت به تمام وشوي او د دې دلالي کې سوچ نه کړي د فارس کا سوچ کړه ریشه کډو سره رشتہ جنن لاره به فی وجود شپ شو آدم شنو بیا او څه ښکارا دواج او باندې ته پیه دغه پدې څه خبرته خداپو منظاهر باندې عمل کو کنه ظاهر جهامن شهید د اعتراض راځي د ځواب منغو ک لاره به فی انه تنزیل دا جواب و مره برعالمین یا یا اللہ رو بفیعه لا ترتاب و مفسرین در جواب اکی این که در معلوم معنی بیا توی اشکال نیشتا دیم الازی او صفت ذکر کئی ترغیبی در قرآن یا صداقت در قرآن رو پدیر کرا اولانه شروع در صداقت در قرآن رو شروع من گوه لیو کنه پا قدر صورت چی تو خبری دی شپا قبار خبری شتا صداقت در قرآن رو شتا اث رسالتونسا jihad او انفاق <متضیق> همستاش په خبري دي بي دي نو درته کې دا سراقت قرآن اوس صفاتونه د متقینانو ذکر کوي تینځ الذين هم متقینان هغه خلک دي يؤمنون بالغيب ایمان وړي وړي جو بالغيب ته دا شحال چی چتو سنا پناهوم وي يؤمنون غيبنا ایمان وړي پيشي شوهون لکه چې مخامخ ایمان وړي لکه تاسو په مښه سر خوځي او پیسي شو کورن تراش لا شوم سری دي نو دا دا شي نه دي د کربور زامن او پشانی چې ستا په مخ کې بچس خوځي سر بغړه کوي دا شي کربوري لیدل کېنه پرې کورونو کې ها سړی چفاته ورجن سر ته خوځي وړي ګپټه بدوله کیوي سربت د توخ زه دغه شنده داخل ننه منافقانه شفد دادی او چب کله پناش کنه د دیوانه خوش نه بیاڅی یزما را وزګارو ه نو داخل چغنه منافقان جي يؤمنون يو بالغيب يوم انا داده دغه دا دا دا سمومن دا بي سره لگی يؤمنون ايمان اوري بالغيب پاغ زنباندی چې د خلکو د نظر نه پناجي د خلکو نظر نه چې کم شي پناجي پاغو بنري د ایمان ده الله منو تاس له دلل نجل دلے پاغازم ایماندے محمد رسول اللہ نے جل دلے پاغازم ایماندے نجل دلے پاغازم ایماندے ہشر و نشر منجل دلے او پاغا ایماندے دوزخ و جنت نجل دلے پاغازم ایماندے طول پیغمبران نجل دلے پاغا مانی ایماندے دریمہ مانو الینا کا سان جیو وینوں بالغیب ذللي ادم منافق ایمان بدس تجبي منافق ایمان تجبي لاري امس قال مسلمان وَبِالْقَلْبِ يَمِن بځړې باندې مسلمانو ډېر دځړې نو ژوند هيڅ چې موږ یې مان وَقَدْ كَانَ قَوْمُنَا يُقِرُّونَ الْأَوْثَانَ قَبْلَ مُحَمَّدِينَ بِالْغَيْبِ ایمان تصدیق ته مولانا الحمدالله جان سي وای و دډا گئی یو منون بالغیبی ایمان تصدیق ته وای ایمان سګی ته تزديد دوي تزديد یو نو د علم ده نو ماندا شي چيال امنا بالغياب نو پويګي په غيب باندې ان لله و ان الغيب صرف الله لا يعلم من في السماوات ولا الارض الا الله په په طرق حصر, حصر ما يعلم ما سغله او د بغ معه پو شو یا ایمان اوړي په مریباتو باندې قي مونا سرلاته او در پخ وقتو پل پخ شرتونو باندې روو باندې ممسباتو باندې ادو باندې منځونه ل فارزی وکنه خپلې وامین ما چې موږ ولري زبر کړی ننګول برخ او فائدې جو خرڅ د الله رضات د الله د الله د الله رضات پره من تبیزه شو د و مم ما د بازار څونو ولا خو موږ نو تخو د لیدې د خي و مم علمناهم يعلمون قرتبی معنا کوي شوم چکم دین آغا سره رئے عالم دیو خو علم چاہتا نخیل غرد بخیر وی آغا سره دے چیسا علم چاہتا نخیل اله کا څه نه وایا کنه کڅوږ پویږي اسانه غوښه استفاده وګور کی و من ظاهری مانا مراد چې موږ لوار کړی ویګون چې کون اخشید الله رضال الله تعالی کی د مؤمنانو شپتونه ذکر ایمان وای څه دا یو تفسيري بحث دی کتاب ایمان چې بوخاری درنګ مسلم د ان نور کتابونو کې را بشياب ویلي دلته دومره یا ساتي ایمان یو لغې مانا ده یو د ایمان څه شی شرعي مانا ده یو د ایمان لغې مانا ده یو د ایمان شرعي ایمان لغې مانا تفسیر خازن کې وایي په اجماع د لغت سراد ده په مانا د تصديق سره دا بسيط ده لکه ایمان څه وایي گفت د ایمان څه ده ایمان څه ده بإمان التصديق و بسيط بسيط في معنى قلت العجزاء سرى مالا جزء الله سرى غير مدى كامل العجزاء سرى بسيط في معنى سرى إمان بإمان التصديق ده بسيط ده إمان أبو الحنفاء مذاب ده خبر أولا شده دوئم إمان شرعي و قامل إمان شرعي و قامل في كتاب الإمان ابن سيمي رحمد الله وزاعات كي؟ ویچی ایمان شرعی کامل ده مرکب ده ده تصدیق نا ده اقرار نا دارگی عمل بیل ارکان نا ده دری سوزن نا چا نا جوڑ ده ده دریو کم کم نا تصدیق یو او اقرار دوا عمل بیل ارکان نا دری دریوارا چکنننو ده دا داخل دی دا پا ایمان کی. وس دځګې امام امام بهنه رحمت الله علیه ایمان صرف د تصدیق نه عبارت دی اقرار ولرشته نو بیا چې د نو داخل په اصل ایمان کې نه نو دا وړ نه دی وړ نه دی ښه ښه ما وې څه چلې مړه تاسو موږ دماغ مخرب وای څو د ماهر ابو یو نو نو وی چې تا دغه دماغ موږ نه خره دی خبرې موږ کوي دا نه اشاره کوي او که چېرې په ځریږي اشكالینو داسې چټې را لبی دا شان نه او که په څه په یو ځواد په کو کنه په خاراره بده د زیرو راقو زیرو راپېځ لان کو مونږ یې سګو که تاسو یا مونږ طيب جواب ان سوال به زی سوال وي مونږ هغه څه کو قتا دا مشهور چکمنه قتا دا نظام مشهور یو حافظه ولا سره تیر شوې ده اغه پاجې د ویسالونیان ماشیتو ستاسو څخخه یاغتب بولسو کوي بیا رب یا قسم خوړه به قسم به کوم چې نيات کړې زما نه ډیر شوې بیا خاجنده لکه پړې هره وړه پړې پښتو کوي څلوګو Jesus پناوی لګا یوځاپه وګورئ دا کاځي کې دي الله په دې چې توس د دنیا دا وایي کئ نا فسبحان الذی لا ینسى نیسان راځل شي کار دي ها داد الله کار با ایمان د ایمان تصدیق د ایمان په هلیفه مناسب لګده او بیا اقرارو اقرارونه غشر ده او بیا دا غنه پس اعمال چې دنه ایمان کې نه دی داخله ایمان څنګه ومنځ لري نه دي عمل نه داخله او ځلاشه اعمال په اصلي مان کې داخل وولي نه دي زكاهه کا عمل داخل وي اصلي مان کې دعاو ته ایمان په يمنون بنوي شوې هغه تکيره دا خبر دي دل د وقت او تکيده الذين و بالغيب ويقيمون الصلاه اته قیامت او صلوات په چا باندې راغي ها ایمان باندې راغ کنا که ایمان او درنګ چې کوم د نیقامت او صلوات د وړ یو شوی ناتفت النفس شیراز یاله نفسه اته شیاله نفسه دوم قران کریم کې زې پزې یا دا خبرام کړي دا من عاملا صالحا من زکرن اون و هو مؤمنون و هو مؤمنون فلا نحیا النوح حیات چاچه نیک عمل وکه من عمله صالحان من زکرین ونسا و هو مومنون ایمان تو مقام ده شرط کروڑه که نجره او شرط دشین خارجوی که نوی شرط دشین تی خارجوی لحاظا عمل چه ایمان نصره عمل ده ایمان نصره خارج ده خبره پور شوی آدارنگی دیل کرا ده داشم شویری لکا کامل داخل بلیبان وی لوبیا جګمنو فاسق فاجر سره ایمان به نه لګول ولي, ولي اسلامه نقزينوبيا رازي فسکه اسبابو کفر دي کنه او اعمال صالحه به داسباب اجزاء د دا ایمان نه نه نو جز د د کوه دور به یوزي کنه راجمه کیدله احال د قران کلووی و این طایفه مېدل مؤمنینه ایستو اکتات سره مؤمن متویل شوې ده کنه دی ویلې شوې ده عمل جدا شې ایمان جدا دی د ځکه ابو حنیفه باریک خبرې کوي او امام ابو حنیفه په خبرو مې نه سره فويګم نه سره دی لوي نه رې په باجکاتو مې بصوګا هر سره ننه په یزاحر دل سره په کلام باندې نه ځکه مولانا روم مې ارمان ده په خبرو داخلو پويډلې ما بسات دې دې څويلې وې په خبرو باندې داخلو نه نو زمما په خبرو سره دوه کرامو په عام خبر باندې خلک نه ځکه هغه باندې څوږي جدا حلوليه دي څوي تغنن وحدت الوجود والله دي څوي کافران دي څوي مشرکان خبر نه چې شل قران بووی د شهیدو د سفه کرامو د خبره تعویل بکې غړ غړ خلل دلیلونه خاډه دي وی تعویل به او چی نه اله خبره جوړیږي غني ظاهر باندې کلاړی بس وللا چړېږي غاٹ قادر همدا لکه اخر نه د لیداره چې کله کله قران کې داسي اعمال سره ایمان ذکر کړی دي چې هغه عمل منافقه کوي لکم جواب دوس را کیتال ذکر کړه کنه دي کیتال کیتال هوځي دي منافی ایمان سره دي قاضي سکی راضي کنه لکم جواب المسلم لمسوق و قتالهم كفرن کیتال کفر دي کنه دي ایمان سره ذکر کړه ان طائفه من المؤمنین یقتتلون فاجله بینا فإن بغى يهدام على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تجيء الى امر الله شنو دلائل المقام ده تفصيل ليش تکن جم را التفصيل اكو باهر سوره امام ابو حنيفه رحمته الله په دور کی اخ خل در شو لک معتزله وخوارج معتزله وخوارج دا کی دوا مرتکب د کبیره و یصلی کافر ده الخوارج خدا کی دای چدی یوسری مرتکب د کبیره غصی تا شری امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چناڑا کا تر تصدیق و ایتاسو جدا شیدا کلمہ زڑی کی یو سره تصدیق نری کنا او پهلو کلمہ وې د ق مومن دی وای زنا و این سرقا و این زنا و سرقا من قال لا اله الا الله مستیکنان یو قلبو دغل جنہ و زنا و سرقا چا چې کلمہ په اخلاص را ویلی جنته شي اگر که زنا اگر که وہیں جنہ وہیں سرقہ ا گزرے فقاری وہیں وہیں جنہ وہیں سرقہ ما این رغ ایمان انفو ا بزر اگر کہ بزر پوز پخور کڑک کی من قال الله الہ الا اللہ مستقنہ بیو قلبہ دخل لا تاسو ماته کیده کبیر ده کافیر وایي خوارجو باندې رد کوو نو زګه د اعمال ته څه نه خارښ کړ ایمان نه خارښ کړ متجلو وي چې کله یو سره متکی ده کبيرای نه کافر نه نه مسلمان دي بین بینده فاس بتل منزله بین بینه منزله ته نه دا څه کوي دا دا د متجلو ایمان ابوحلیفه رحمته الله غوړي دا چې نه نه نه دا چې کوم دی نو څه اعمال بهار ایمان د محدثینو د اور کې مرجعه چاته کلمه وایا او عمل مکوا کلاره کلاری ده تېش کلمه وې وسره جنت ته بزی نو مست زو باش تانه زکات تانه حج تانه روزی ته هیڅ ضرورت نشته دا مرجعی و بلडला دا بیدا چانو کی ترنا متجعه دلوی مرجعه ده غالیا چ توي مرجعی غالیا بې د ی مرجع نو دابا بیا چ دې کنا عقیده دا وې تېش کلمه وایا عمل ته هیڅ ضرورت محدثین راځي چامل داخل د په ایمانو کامل کې داخل دي نووی داخل کړه د دا لپاره د رات او باندې او چا چې دا خبره کړې نه چا د حنافیان مرجئ دي حنافیان زری مرجئ دي امام امتیمر رحمت الله علیه مرجئ دوا قسم دي یو مرجئ د سنت عبد مرجئ یو د مرجئ د بل ته مرجئ تل امام ابو حنیفہ چې چانې سبد مرجئہ کړره هغه مرجئہ د حدیثو مرجئہ مرجئہ حدیثو دا غړي چې عمل مؤخر کې د ایمان نه ایمان جدا کوي او جدا کوي دا نه چې دني عمل له سره دخ نشته په ایمان کامل کې نو په مابین د محدثینو جمهور علی سنت والجماعه او په مابین د امام ابو حنیفہ بیا ځل کی وې نزا لفظی ده ابن کتاب د نیزال لږی راځي د ورو دیو ته کیږي محدثین چوي ایمان کې داخلي امام ابو حنیفه مې چې کامل ایمان نه کامل ماجینن داخلي خو اصل داخل نه دي نه داخلا راځي د ته وښوکه نشو دې ته نیزال لغځوي سړیا نیزال لغځي دي ته چې په الله کې کی دا میرا ادد چیرو اوبې نیمستاني مزم ما پهhto نده پنجابي جګړه واشه او قرآن بکې څه کولا دوه ورځو زه ها جګړه وا نيوځو یو دریم غړي سړی توسو دا اغه پښتنو توګه دا خرځیری او زه ته نیمستاني مزم ما او دیوچګمنو دا دا د یادینو اغه پهل پنجابي ته پوزلایږي څو تڅوي اغه هم دا زیات دا او دات نیم نیم یادي نو نو زه وب پښلو وی وی کانو داړه د تیمسک دي ده نیمه په چې ایوم خوشال عبد الله خوشال نه ده نيزه کوي لاږي یو شریچانه بنګیا هسه اې بچن ا مې خري په وینوش مې فروشي هغه با پنځه پنځه جنه د تاسو کی څه ده وای هغه پښتون ورته جاي 15 بدله داردم برو برو ګمشو دغه را 2050 شنه دي 2015 یاکسي په ژوندونه 2015 دو 2015 2015 یوازله دیش جوړیږي مګر خلاص ده د ټایوي نظام څخه بسم الله ورحمۃ الله شیخ قسا کوز مو یو استاد راغلی و د پد دغه نه د کابل نه پنځه کيوزه یې درو وی ال تا زموږ یو کابل نه چې راغلی زمونږ ملګری هوی په فرسې کې و چې ا وردی کی څول وای چې استاد لپاره کیر راوړم کیر راوړم کیر خدای د پد دغه جوړه هغه د کیر وي به ما ده ته بيتي کوي نو هغه په پرسه کې نو دې نزا لفظي وای په لغز کې د یو مطلب پهنه جو جګړه ازما سه په مشتګری واندی دا مجدادات وای شان ورشه کش نزا رحمت الله علی دانګی چې کوم دنو فتول شبیر احمد عثماني دانګی مجماز الفتوه کی امام ابن کتاب الایمان کی امام ابن تیمیہ هغه ده نا کو د نور جمهور علی سنت نزا لفظی دا راځه دوړ یو ته لیکن پا اخپل اخپ الزمانه کی پا غلط و فرقوبانی ردو نکردی خلقو نو امام ابو حنفا رد پا خواریج و مستجلو او نور محدیسین او امام بخاری دلی دارد پا شامانی که نو به هر صورت امان دغطاوی لو منونا بلغیبا ویو قیمونا صلاح تا ای قامت دا منس شیره ای قامت لکه چې سڑه فرض لحظام ساتی دا واقع لحظام ساتی دا آداب لحظام ساتی آداب دو قسمه دیو ظاهری بالباطنی ظاهری آداب خدا غدی چه سڑه اوداسو کی تهارت دا مکان دارنگی مارا چون دی جامو دریدہ بدن وغیرہ وغیرہ اگر تم چشتون رکھوں نہ دی کنا اگر ٹول تو رکھی اب باطنیہ دادا الله کنک ترون فئن لم تبن ترون فین یرا یہ تے اقامت الصلاۃ مواظبۃ <معزبادا> مشوالک او دانجه او دمسکه جمعه جمعه خان اختر خان جي جوړيږي ابو واسکه مزنه کوي نه نه یو قيمن الصلاه د یو دیمنه امی شوالک په منځباني د درولو په منځ يا يقمن الصلاه با جماعت منځنه کوي و مماد بعض دا چیزونه په ثليو خرپو کې وره پیدا او لسه دړو کیو دړې رې يون فيقولا جو خرچ کوي تل ما خدای پون نو وړي بلتا ورقيام بلتا نه راکړې صلویخ روپی که او پر صلویخ روپی که بیت سواری یوه روپی خواڑی او دڑی لس دڑی ورکی او بیت سواری یوه دڑی واری ومی ما رزقنا بین فکون واللہ جینا اغا کساندی منتقیان اغا کساندی امینونا چه دو ایمان روڑی بی ما پا اغا ون زلاي د کژناږي بشوي پتاوانی دبر نارغليله و ما با کتابونو چې ون زلا نازي بشوي من قبل داستانه مخکي مفتي شفي رحمت الله په معرفتي کله قران چې ګل ذکر کوي ما ون زلا من قبلک من قبلک وي هیڅ کله دانه ما ون من بعده معلومه دا چې خدمت نبوت دا او چد د ل چې محمد رسول الله رسول پیغمبر رسول الله نشته قراتله راتله وې ما انزل من قبلك ومم بعدك الا كتابا من عند الرحمن ورسانا ما شنو جو شو كرست راجي معلومه دا يشروستو الكتاب مش تريزك من قبلك من قبلك ويتول الكتاب على الاخره بالقران الكريم من من ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوح اليهم وما ارسلنا من قبلك الا رجالا من قبلك ويتنوي معلومه دا يشروستو ترمز بالراتو آخرت و بلا اخرتی افکور د اخرت بادي و بيد د اخرتی نو اخرت صفته ماسو دل د مقدر ده هم. و بيد د هم یو یقینون او یقین لري یقین هغه ت تسبب د علم ته وای علم ته وای چې هغه په نظر او استدلال باندې بناوی لهدا ده الله په صفاتو کې موقن نشوي له ور نشوي له موقن ها علم لري له علم حضوری دیو ده لایم چلی اپ کسبوی استدلالي نده کسبوی استدلالي نده اور دا یقین چا زړلگی کسبوی استدلال سره لگی و بل اخر دی تو روز اخرت باندې د رستنه یواز باندې یو, یو اخر دی یو دنیا ده ار دو دارو دنیا دی دنیا ته کومه نږدې کور یو لري کور یو نږدې کور یو ولنه کور یو رستنه کور رستنه کور نه مرڅهږي اخیرات همیو کنون دا سیپاتونو والا یا دا مختی اللہ دینای امینا بلغیبی دا چاستا اولا گید دا آمیان چه مسلمانش داو سا اولا گید دا رستانه سیپات دا الکتاب سا اولا گید الکتاب